eller den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds bødekasse med MobilePay Box og Adidas. Velkommen til Mandagsbold, som er bold.dk's ugentlige podcast om dansk fodbold og primært Superligaen. I dagens udsendelse så skal vi snakke lidt om Superligaen og runden der er gået, hvor vi blandt andet skal snakke lidt om AGF og deres elendige europæiske præstation her i sidste uge, hvilket jo var det modsatte vi faktisk så fra FC Midtjylland. Og Jan Haller, der skal vi snakke lidt om øh, Brøndby. Deres transferstrategi og FCK, og så Victor Fischer, som jo i sidste uge rører afsted mod Belgien. Har man nogle spørgsmål til os, hen, så er man altid velkommen til at skrive. Det kan man gøre til podcast eller til mig personligt på sandro hvor jeg så vil tage de her spørgsmål med. Og sidder du derude, og du kan lide de her udsendelser, så to endelig ikke med at hoppe ind på Apples podcast-app, og så giv os lige en anmeldelse derop. Det vil vi sætte stor pris på. Jeg sidder her aldrig alene, og det gør jeg heller ikke i dag. Og du er tilbage, Mikkel Bækman. Ja. Velkommen tilbage. Jo, tak. I søndagens kamp mod Vejle, eller Vejle mod Brøndby, der er der en situation med Fakir, hvor han øh, til sidst i kampen kraftigt blev hede i af Hedlund. Og øh, han kan jo ikke gå for, at han er en, en robust dreng, Fakir, men han blev på benene og udtaler efterfølgende, at hvis han var faldet, så, øh, så var han nok... Øh, altså, han skulle have været faldet for at få det her strappespark. Mm. Vi har jo haft alt det her under EM med størling og film og så videre. Hvordan, hvordan har du det med den her situation i forhold til... Har han ikke ret i det, han siger? Øhm, jo. Jeg synes faktisk... Øh, jeg synes faktisk også, at der er straffe. Ja, der er faktisk nok til at straffe Ja, altså... Øh, og det undrer mig en lille smule, at den ikke bliver øh, kigget igennem efterfølgende. Øh, jeg tror måske, øh, når jeg har set den et par gange, at at der er offside på ham, fordi den reflekterer ind på en vejlespiller, hvor jeg tror faktisk, at Fakir står i offside, så det kunne måske være en af... Så øhm, man bare af, ruller den videre. Ja, til man bare ruller den videre og siger, at der, der var ikke noget at komme efter, men vi har ikke fået noget at vide, det er måske mere det, vi, øh, at vi sidder og diskuterer. Øh, hvis han falder, når Hitlund går ned, så er jeg også sikker på, at der bliver der dømt straffespark. Øh, men det skal der jo øh, under alle omstændigheder, ligegyldigt om man falder eller ej, øh, fordi... Skal vi kalde ham Færgear, eller er det for meget en en Det er for meget Okay, fair nok. Det var også tidligere om morgenen. Øhm, men han, han er jo for færre i situationen et eller andet sted, og, og alt det, vi har siddet og, og, og, og råbt og skrædet over størling, der falder fornemt. Øhm, det, det er sådan lidt ærgerligt, at, at vi så har en spiller, som prøver at være færre, øh, og så får han ikke bonus ud af det, kan vi sige. Men jeg er sikker på, at hvis han var faldet, der der hitlunker ned på ham, så er jeg også sikker på, at der var blevet for et straffespark, desværre. Så du forstår godt, at man lige, altså, at man har en tendens til lettere at falde i de her situationer? Du har jo selv været i situationer. Altså. Ja, ja, ja. Jamen altså, øh, og, altså øh, Ørnskov, som kommer på øh, om lidt, altså, vi snakker jo også om, at man, man godt må spille på straffespark. Altså, det gør man i klubberne. Øh, bliver man rørt ind i feltet, jamen så må man gerne falde. Altså, det er jo... Øh, det, det, det lyder jo irriterende for, for den almindelige seer, men det er jo noget, man spiller på, fordi det handler om, om sejre. Det handler om øh, øh, at få point på kontoen, og jeg er da også sikker på, at Kajt Falk han er rasende, eller irriteret i hvert fald over, at Fakir, han ikke lader sig falde, når han har en berøring inde i feltet. Jeg mener, der engang var en eller anden sketch eller et eller andet på onside, hvor øh, hvor man lavede sjov med ud i Lyngby, der, der øvede man helt ugen i at falde. Det <laughs> kunne som de havde ude der, men øh, i hvert fald velkommen til, uh, Bigman. Tak. Du nævnte selv lige, at den anden gæst, det er Martin Ørnskov. Velkommen tilbage. Jo, mange tak. Sidst vi så det var jo under EM-boldt. Der sker noget andet end EM ude i Esbjerg. Med, igen har vi den her situation, som vi omtalte lidt i, i sidste uge med Peter Hyberler, som det ligner noget af det, hvor jeg kommer fra nede i Balkan, øh, der kunne foregå. Øh, jeg kan ikke lade være at tænke på, kan du overhovedet se en, en anderledes situation? ved at, altså Kan det overhovedet gå godt? med Peter Hyberlads ved roret, Fordi vi er ude i alle de her problemer. Altså, udenbart, når man kigger udefra, så er det jo en sæbe der bliver ved med at give. Øhm, så altså, hvad næste afsnit det bliver, det, det bliver... Altså, nok det, jeg kommer til at svare på, på dit, dit spørgsmål om, at, at det, det, det, det en, de kæmper sig så langt ud nu, at øh, de næsten ikke kan komme tilbage, øh, med mindre, at øh, de bare fortsætter deres stil. af øh, forstået på den måde, og næsten bare rense ud i alle de her spillere, som det er lige før, at man kan tro, at, at de faktisk egentlig har en, en plan om at skal komme af med, sådan at de kan køre reserveholds fodbold i, i Esbjerg på en eller anden måde. Så hvis det er en kalkuleret måde at få folk til at ophære deres kontrakter med, så, så er det voldsomt. Det, det er lige før, man, man tror, det er det, det er i de gang i. Det er bare specielt det med, at han har også gjort en, en 19-årig tændfører. Han sad på bænken lige pludselig, og... Så øh, ja, det, vi må se, hvordan situationen ender ud, Jesper, er i hvert fald øh, velkommen til Ørnskov. Meget, tak. Og lad os så hoppe ud i første halvleg. Inden vi hopper ud i øh, hele Superliga-runden og, og snakken, så skal vi øh, forbi det her sædvanlige punkt, som hedder rundens detalje. Som igen, alt kan være fra et sjovt aspekt. Fedt mål, lækker, dribling, ja, yeah, whatever, I nu har valgt at basere jeres rundens detalje på. Beckmann, din rundens, rundens detalje for, for den her runde. Jamen, jeg har valgt, øh, øh, at den blev 0-0 i Silkeborgs tredje kamp i strej som øh, er historisk i, øh, i Superligaen. Det er ikke sket før, at et hold har lagt ud med tre 0-0 øh, øh, kampe. Det, øhm, det er sejre for dem. Lige det, lige. Det, er, ja, det er nemlig halve sejre for dem. Ja. Øh, men er det godt? Eller, nu hvor bare tage ørnskovs nu. Er det, er det sejre, eller er det på en eller anden måde nederlag? Jeg tror rent faktisk, de er tilfredse nok. Altså, øh, og selvfølgelig vil de gerne øh, score mål. Og 0-0, det ser lidt mærkeligt ud efter tre kampe. Men jeg tror rent faktisk, er at ganske godt tilfreds med, øh, med, at der ikke bliver lukket mål ind. Altså, fordi han, han, er, jeg tror, han er overbevist om, at målene skal nok komme fra Silkeborg. De spiller fint, de har masser af chancer. Det er fuldstændig vanvittigt, at den kamp i går bliver 0-0 i øret. Det kan vi tage senere. Men rundens detalje er, at det blev en, et hattrick i 0-0'er for Silkeborg. Og det vil også den kan man sige, næste kamp, hvis det er, at den så bliver et nederlag, så har det været tre må man sige, dårlige kampe, men hvis det bliver en sejr, så er det jo en helt fantastisk start for et oprykkerhold. Silkeborg får den, det er lidt en, en speciel detalje. Ja. Ørnskov, hvad, hvad har du? Jamen, så tager jeg ugers, øh, eller, det er set, det var det, jeg havde. Øh, fordi øh, han havde fået i hvert fald tidligere en del kritik for at måske være mere hårdt og lidt mere tonsere angreber. det der chip, han øh, stiller og roligt, ikke et stort chip, men det er nok til, at, øh, at det går, du, du ved lige tipper over målmanden og går i kasse, så det, det synes jeg er godt lavet. En kølig afslutning? Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Det, var, det, var, det, var, det var helt dejligt anderledes, at øh, han løber op og er fuldstændig iskold øh, Uh, et mesterskab og en topscore ja. det, det giver alligevel noget til en Er det, sådan en, er, er det netop, som du siger, et mesterskab og en topskore pris man ser i de tip? Fordi havde man set det for et, for et år siden for en, for en type som ham? Det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror ikke, vi har set det der for et år siden, hvor vi diskuterede at han lige er så kølig og koldt ud i, i hans... Jeg, jeg, jeg synes faktisk ikke, man har set det før fra ham, det, så det er derfor, jeg synes, at det var klart uh, rundt det En fed udvikling, han har, han har gang i uh, derovre. Jamen, lad os bare hoppe ud i... Uh, i Superliga-runden, hvor den blev skudt i gang lørdag eftermiddag, hvor Bo Henriksen og FC Midtjylland, de vandt 2-0 i det her Jyske Derby, som de har fået tilbage derover. To mål, der blev sat ind af Evander og, og Anders Strejer. Det er sådan en kamp her mod, mod nogle oprykkere, Bækmans, hvor Midtjylland, de vil... Ja, de viser vel, at der er klasseforskel i sådan en kamp. Ja, og øh, jeg synes, det var fuldt øh, fortænt. Det var en meget, meget sikker øh, sejr i et... Øh, et svært opgør mod et Viborg-hold, som øh, er kommet godt fra land, synes jeg. Æ, men jeg synes ikke, der var nogen slinger i valsen overhovedet for, øh, for Midtjylland. Jeg tror, øh, de har fundet et øh, system, som passer dem godt. Altså at spille den her øh, -kæde, 3 3-4-3. Det var, det var sådan set et lille vendepunkt for, for Bo Henriksen, tror jeg, han fik skiftet med succes. Øh, og det har han holdt fast i lige siden. Og øh, de har ikke kigget sig tilbage lige siden, de har skiftet system. Det ser meget, meget Uh, defensivt uh, godt ud uh, for, for Midtjylland Og så har de jo bare nogle vanvittige spillere fremme af banen Som er individualister som laver noget ud af ingenting uh, Men jeg synes specielt at den defensive struktur er, uh, er uh, tilbage for, uh, for Midtjylland uh, Som man kendte dem uh, hammerne svære at score på og svære at lave chancer på så jeg synes det, er, det fungerer for Midtjylland i øjeblikket, de ligner et hold der har fundet en, en rytme, de ligner en bagkæde der har fundet en god rytme sammen med en god målmand, og så de spiller foran, de, de har noget ekstra kvalitet, det må man bare sige, men jeg vil så også sige det første mål synes jeg Lukas Lund skal have, selvom det er godt sparket af i vandre, så synes jeg han skal have den. lige på. Den er lige på, og det var lidt det, vi så i Brøndby også. Det, det er to gange en ung, faktisk god keeper, synes jeg, Lukas Lund, men er med og er for meget involveret i, i mål. Og det er lidt ærgerligt for Viborg, at, at de har en, et, et usikkerhedsmoment, som er en ung keeper inde på kassen, der nu har kostet to kampe i streg. Men for at bare tage Midtjylland og Bo Henriksen, hvis vi kigger tilbage, der, der Kenneth Andersen var i, i Midtjylland, der spillede han jo også med en så med en der priskes så to år så kørte han jo egentlig systemet tilbage til det, som, som de kendte. Hvad er det, der lykkedes så godt for, for Bo og, altså med den her træbarkkede, som man er gået over til? Og den her robuste defensiv, som vi jo ja. et eller andet sted øh, altid har, har sammenlignet ja. så med Bo Henriksen. Ja, men altså øh, først og fremmest, så, øh, så synes jeg, at Juninho, der er kommet ind i midterforsvaret, er et bæst. Øh, Svirtchenko, han er øh, den kloge øh, inde i midten. Øh, og så kan de skifte en lille smule på, på den højre. Det har været jo øh, i, i lørdag, så var det Daniel Hø, Men det er jo stadig gode spillere, øh, plus de har bag i som også er god til at, at styre sit forsvar. Det er meget, meget solidt. Og så har de altså også to vinkbaks, vi skal huske, som er tidligere baks. Mm. Øh, og en 3-4-3 kan godt virke øh, offensivt, hvis man gør det rigtigt. Men de har altså også to bakker. de kan sagtens komme ned og stå med fem i forsvaret, og det er altså svært at bryde igennem med to backs nede i forsvaret, og så den hedder en fembakkæde. Så systemet kan både bruges meget, meget offensivt, men det kan også bruges meget, meget solidt defensivt, hvor man kommer ned og stå, og når vinkbaksene er tidligere baks, så er det altså svært at bryde igennem. Og det er vel credit til tilbrug, Henriksen, som... I mange har jo været efter i forhold til, at han ikke har noget taktisk på sig. Og det er jo vel taktiske små ting, han har, han har lagt på. Noget, jeg har lagt mærke til rent offensivt, det er Vander. At han er begyndt at, at sprudle mere under. Og man kan også se, at Vander snakker om kemi, og man ser det også i måden, han udtrykker sig på. Hvad er det, som... Øh, hvorfor, hvorfor er det, at vi ser Vandre sprudle nu her? Er det Bo Henriksens fortjeneste? Det tror jeg bestemt, det er. Eller så han har ikke udtale øh, Der er ingen tvivl om, at de der offensive spiller, når de føler, de har øh, ronet bagfra, og det har de... I den grad havde øh, haft. Øhm, og specielt mod Viborg, hvor de store dele ligesom, ejede det meste. Det var sindssygt de ikke, vi skurede før. Det var også lidt synd for, øh, nu siger det, nu du, du var efter ham, så er det også lidt synd, at det bliver et sådan et semidrop, der kommer til at sætte dem i gang, fordi han havde reddet det mange gange ind Han øhm, ja. øh, var faktisk en fremragende ja. øh, på et tidspunkt oppe i, op i højre hjørne for ham selv. Ja, bestemt. Så, men, men når det er så sagt, så er det, det er jo godt at afslutte... Øh, i Æ, Den knækker også i luften. Så, så du får lov at se lige nu øh, nogle spillere, hvert fald offensive, der får lov at være meget direkte, der spil øh, Bo Henriksen direkte, hvor det bare ikke er langt bolde, øh, men hvor de virkelig bare skal frem og stepperne og angribe så, så hurtigt som muligt for, for så mange folk. Øh, og øh, ja, så bolden så tidligt øh, ind i feltet som overhovedet muligt. Og det, det, det tror jeg, de der offensive spillere, de, de, de har det godt af. Øh, plus også, at Bo er jo som Bo er, og det er mandskabsplejer, det er... Øh, vindermentalitet, det, det, det, det giver nok også noget til så, så stort et hold, som, som Midtjylland er blevet, hvor det ikke er udvikling, det er, vil jeg sige afvikling, men det er det, det, er det ikke, men ved jeg, det er, um, altså hvor det er resultaterne, der gælder, um, og, og måske har, får nogle frihed til, at, at det er det der, at det, der er det vigtigste. Ja. Kan du egentlig godt se, at det her match, Bo Henriksen, Midtjylland, at det faktisk er godt? Ikke når jeg siger faktisk. Jeg har personligt synes at det var godt, men der er jo trods alt mange, der har været imod det. Ja, øh, og jeg kan også godt forstå, hvor mange er imod det, og det, det, er sådan, det der med at have den der øh, spredemand, der er på, på, på papiret et stort hold, det, det kan godt se, øh, og den måde, han er spillet på tidligere, men, men jeg, jeg synes nu, vi giver ham chancen, inden vi øh, skal dømme hernede, og det øh, kunne være pisse fedt, hvis han, hvis han overrasker alt og alt ved at kan ende med at blive den store manager for, for Midtjylland. Ja, det, og i Midtjylland slår det jo faktisk Celtic øh, ud af... Ud af Champions League, da de vinder hjemme, to i de forlængede spiletid. Øhm, og selvom Celtic måske ikke er, hvad de har været førhen, så er der stadig en kæmpe skalp, ja, ja. at man slår... Øh, altså, ja, man ja. har det her episke, man kan lægge på. Ja, klart. Altså, det er nu er de sikret et gruppespil igen. Øh, og det var sådan set, tror jeg, den, den første milepæl. Øh, jeg tror ikke, de er tilfredse. Altså, det, det tror jeg aldrig, de bliver. Det udtaler de i hvert fald, at de, de aldrig bliver på heden. Øh, nu, nu skal de så op mod PSV øh, i ugen, der kommer her. Det bliver, ja, det bliver noget helt andet. Altså et helt andet hold end, øh, end Celtic. Et meget, meget øh, øh, boldbesiddende, powerfuldt hold, øh, som godt nok har mistet deres største angriberstjerne. Men der er nok nogle nye på vej, hvis man kender PSV rigtigt. Øh, så, så det bliver spændende at se, hvordan de, øh, de kommer ud af det. Men jeg tror, som de er lige nu med i så, så er de svære her med at gøre. De har fået selvtillid. De ligner et hold, der både kan lukke af og lave chancer. Og det afler bare noget selvtillid hos spillerne. Så jeg tror, det bliver svært for PSV at møde med lige præcis nu. Hvordan, hvad tror du så i forhold til, hvis vi sidder her, med når vi sidder her med en igen, du, Hvad igen, hvor, hvor har vi så fået det her første resultat, som de, de skal til Ejndhoven i første kamp? Mm. Øh, ja, altså. Jeg kan jo godt lide, at der er kommet det her med, at vi har slettet ude bag en mulning. Og det tror jeg faktisk godt kan gavne Midtjylland på en eller anden måde. At de slutter hjemme og kan, kan fyre den af der. Jeg tror ikke, at PSV kommer til at blæse Midtjylland ud af banen. Altså, de har fået et eller andet internationalt snit over sig, synes jeg. Og det har de selvfølgelig taget med fra sidste sæson. Men jeg synes, at de er ved at ligne et hold, som er der igen, hvor de også spiller de her kampe ret klogt. Det var i hvert fald det, vi så mod Celtic. Jeg ved godt, at den første kamp var lidt mærkelig og, og så videre. Men de spiller dem alligevel klogt og får et godt resultat med hjem. Øh, og igen, så synes jeg det er fuldt fortjent faktisk, at de går videre efter kampen på hjemmebane, øh, hvor de presser på og presser på og presser på, og lukker af noget bag. Øh, så, så jeg har en god fornemmelse omkring Midtjylland i Europa lige og Men den giver 1,36 på, på PSV i den kamp, og 7,5 på, på Midtjylland. Er det også... Det er, at du har, Ørnskov, den her måske, chance chancefordeling i, i forhold til den kamp. Ej, der er ingen tvivl om, at PSV er, er klart favoritter. Når det er så sagt, synes jeg, at Midtjylland har... Det er et hold, som, som kan, kan spille meget mand mand og det er jo den hollandske stil til et eller andet sted, så, så tror jeg, det bliver mere lige end den der odds, du sætter op. Øhm, det er ikke nogen, jeg sætter sat op. Nej, nej, nej bedre, du, du, du, læste, <laughs> du læste op for mig, undskyld. Øhm, så jeg tror, at det bliver en lige kamp. Øhm, det, det gør jeg. Øhm, og et eller andet sted synes jeg også, at Midtjylland har jo ligesom... er en skædp, som, som, som virkelig giver dig selvtillid, og ligesom løfter Midtjylland op på, på, på ligesom det næsten hvor lidt ligesom FCK har levet lang tid og ligesom på, kunne levere i Europa øhm, på, en, på en høj hylde. Og det, det er som om, at Midtjylland er på vej den vej. Så øh, jeg vil ikke være overrasket, hvis det bliver en meget, meget lige affære i begge kampene, faktisk. Lad os håbe, at, øh, at I har ret, så vi kan få et, et dansk hold videre i, i Champions League. Det vil være fremragende. Lad os hoppe til øh, Aarhus, og et hold, hvor de bestemt ikke kan være tilfredse. Det, der var kamp i Aarhus mellem AGF og Randers, hvor øh, udholdet var Randers de vandt 2-1. Og hvis vi lige tager AGF, så røg de jo samtidig også ud af Europa i, i torsdags, da de spillede 1-1 mod det her FC Lerne fra Nordjylland. Beckmann, vi snakkede om den i sidste uge, og vi var, jeg kan ikke huske, om det var altså on tape eller off tape, at vi sagde, at vi, vi tror, at de, de smadrede den 4-0. Jeg tror desværre, at det var on tape. Var det der? Var ja. det on tape? Ja. Uh, og jeg fik også en, uh, en besked fra, fra Gransgaard, som sagde, at du skal lige hænge uh, Bækman op på, ja. at han sagde 4-0. Ja. Ja. Altså, hvad, det var en jammerlig indsats over 180 ja. minutter, hvor de, uh, altså, jeg må simpelthen sige, at under, det er under al kritik, at man i, i to kampe kun formår at score på et straffespark, og så et, et heldigt mål i den første kamp, hvordan kan det ikke være, at man skaber... Altså, hvordan kan, de, hvordan kan de ryge ud til langt? Ja, lidt, jeg, lidt... jeg er helt enig med dig. Jeg synes, det er øh, øh, pinligt. Øh, og jeg synes også, når der bliver snakket om det fra AGF's side, så kobler de den her nordirske kamp. Det var der, de tabte. Ja, altså, i undskyld mig, ja. hvad? De taber, altså, taber 2-1 i, i Nordirland. Svineheldigt. Så er der op, de taber den samlede kamp. Altså, de har en hjemmebane til, øh, til at smadre Laren. Og jeg ved godt, at, at sådan får en jernblødning og får et rødt kort. Men helt ærligt, at de møder Laren, og de laver ingen chancer overhovedet igen på hjemmebane. Selv med 10 mand ville jeg faktisk, altså sad jeg faktisk og tænkte, den skal de nok vinde. Altså, de, så stor forskel så ser så stor du forskel de lader, er der det ja. ja. øh, Og nu har de lavet et, et mål i Laren, hvor øh, keeperen han bare forærer dem et, Og de har lavet et mål på straffe. Altså, så, det er, undskyld mig meget, det er så pinligt, at man ikke kan producere mere, ikke gøre mere mod laren, og så ved jeg godt, at de spillede på tidsudstræk, og hvad fanden jeg har hørt, der er alverdens undskyldninger. Det er bare ikke godt nok, at man ikke kan slå laren ud øh, af Europa, det må jeg bare sige. Hvad siger du til det, Ørnskov? Fordi, øh, nu, nu er det ikke første gang, vi ser det fra IGF, og jeg, jeg kan ikke lige sammenligne det med tidligere tiders hold, fordi det er, jo, det er jo et andet hold, vi har fat i i dag. Men for at spørge på en eller anden lidt kæk måde, altså er man bare ikke bedre på det niveau, som AGF er på, end at man skal slå et hold som Larn? Altså, jeg vil sige, at de er bedre end det, de har vist. Altså, det vil sige, at den der kamp derovre, hvis det er en dårlig bane, og så kan vi godt gå med i de der undskyldninger. Men på hjemmebane, hvor man ved, at man har nogle gode forudsætninger, så er det også helt elendigt lavet og torsdagen og få det der røde kort, for jeg vil næsten sige, at det er tættere på, hvad der, at de taber mod, mod Laren, og det, altså på hjemmebane mod et så ringet hold, altså der, der, der burde du ikke være i nærheden af, at jeg skal komme i problemer, og du burde heller ikke være i nærheden af, at jeg skal komme der hvor du taber hovedet, og får et rødt kort, altså det er helt håbløst lavet, altså så, nej, øh, jeg vil sige, det er ikke fordi, vi skal sammenligne med et tidligere, tider tidligere hold, der har der kæmpet med, øh, øh, Hvert hold kan komme i problemer mod et mindre hold, der, der stiller sig ned på en tør og dårlig bane, men over to kampe, der må, der må du simpelthen ikke rydde til sådan Men lad os bare tage den der med Thorstein, han, han filmer sig til et, til et rødt kort. Det er, vel, det er vel helt fair, at han ender med at få det, og det er jo torskedomt, han, at han ender i en situation, hvor han kan få sit andet gule kort i, en, i den her. Det er jo, det er jo mest det, ja, at, at han kan ende i en situation, hvor han ikke kan styre sine følelser i sådan en kamp, som øh, er så vigtig. Uh, og vi har jo set det før med sådan han er jo en teknibumpe, altså det kan slå klik fuldstændig for ham, uh, og det første gule kort viser også tydeligt, altså uh, hvad, uh, hvad det er for nogle udfordringer, han har uh, mentalt. Uh, jeg synes også, vi så det i, i den første kamp mod, uh, mod Brøndby, da han saver Radocevic ned, og så bagefter, så er det ham, der slår klik. <laughs> ja, altså, og, og og står og råber ham ind i hovedet, han har lige sadet ham midt over. Uh, så so, so, so der er nogle udfordringer, uh, han skal... Uh, han skal arbejde med, og specielt i sådan en kamp der, der må han jo ikke falde ned på det niveau, hvor han kan få muligheden for at få et rødt kort og sælge sit hold. Øhm, så der er, jeg, jeg tror, der er blevet talt med, med store bogstaver, og jeg tror i hvert fald, der er noget, noget arbejde fremadrettet, men det kommer ikke som en overraskelse for mig, at det er ham, det sker for. Fordi der er simpelthen nogle, øh, nogle mentale ting oven i, øh, i hovedet på ham, når han spiller fodbold, at han ikke kan styre. Mm fordi det er jo ikke bare første gang vi har set det som sagt, jeg synes vi har set det masser af gange hvor han er ude af kontrol og man ikke rigtig ved hvad man får og lige præcis i sådan nogle kampe der skal man kunne stole på sine spillere at de kan i hvert fald styre deres følelser som det mindste at det kan godt være at man kommer til at, at save en meter over eller hvad fanden vil jeg, fordi man er lidt frustreret men at man filmer og man overspiller situationer det, det, det må simpelthen ikke ske Altså nu har vi jo MobilePay og det her mobile pay box. Der skulle han da i hvert fald have, have lagt lidt mønter i, i forhold til, til det røde kort. Men nu siger du det her med, altså hans temperament, det må jo aldrig nogensinde gå ud over holdet. Du som træner, hvordan, hvordan kan man arbejde, tolke på sådan, et, på sådan et temperament? Fordi hvis vi kigger på hans færdigheder på banen, mm. så er det jo en god fodboldspiller, vi har fat i. Enig, fuldstændig enig. Altså, øh, og jeg synes også, at han skal spille. Men jeg synes simpelthen, der bliver der bliver nødt til at blive taget fat i det her, og man skal have noget... Hvad vil jeg Ekstern hjælp øh, og øh, få en, simpelthen en mental træner på ham. Øh, det kunne være en ting. Øh, jeg tror, det er lidt ressourcekrævende, hvis det er trænerne, der skal til at, øh, at bruge tid på at finde ud af, hvad det er, der egentlig foregår. Fordi jeg, jeg, jeg tror, det må være noget underliggende. Jeg tror, der er noget mere at grave i, øh, når først man begynder at åbne op. Øh, så, så det helt oplagt er at sætte en mental træner på ham og, og arbejde med de her ting, så det ikke sker igen. Hvis vi så kigger, nu har vi så brugt starten af den her kamp her også på at snakke om, om, om IKF og deres problemer, men de får heller ikke, altså de formår ikke at tage det videre over til... Det, det gør de jo så, på, på, hvis man kan sige det, lidt kæk. De tager det jo med videre i Superligaen og taber til Randers her. Øhm, er der noget galt i AGF lige nu? Er det Folk begynder at, at tvivle lidt også på, på David, kan jeg se på sociale medier. Det er måske også for tidligt at gøre det i forhold til alt det, han har præsteret i, i Aarhus. Nej, men altså, det med, at de begynder at tvivle i, i AGF, og fansen er hurtigt ude, det, det er jo ikke noget nyt, og det, det kender de jo til. Uh, altså, David åbent dem lyde mange gange, uh, og han skal jo nok også for at kæmpe sig tilbage, men der er ingen tvivl om, David har også været der nu fire år, eller ikke engang sikker på, om han har været der. Eller, er det ikke fire? No, uh, fire? år. Ja. Uh, så der er selvfølgelig en sådan, en, en, en, en træthed, men, men det er jo nye spillere igen, og der, man må også bare lige sige, at uh, uh, der er jo en del, i hvert fald offensive ting, der har øh, forsvundet i, at øh, de har skiftet en lidt mere offensiv vensterbakke ud med en mere demensiv i Oliver Lund, som til gengæld er et bast på den der side. Men, men der, der, der, der mangler nogle nye mekanismer, der skal spilles ind til, til agf øh, forsvar og så har de jo må lidt med, at de kun kan tabe til, til AGF, så, okay. så det var jo for dem, den værste modstander skal møde lige efter, de øh, har dummet sig big time, altså mod... Øh, så, så, så på den måde, så er der også et eller andet... Anders har fået et, et mentalt øh, overtag på, på AGF. Øh, så så jeg, jeg er rimelig sikker på, at det var ikke det, de havde de håbet på, de skulle, de skulle møde. Ikke? Men jeg synes rent faktisk, at, at i går forsøgte de noget. De forsøgte med et, et, et systemskifte. De fik øh, en ny ung spiller, Erik Karl, som i første halvleg synes jeg var forfærdelig. Altså han lavede tre frispark og var fuldstændig sådan, øh, overtændt. Men jeg synes godt, man kunne se hans kvalitet i anden halvleg, og jeg synes rent faktisk, øh, hvis vi skal tage de positive briller på, at AGF havde et, et fedt udtryk i anden halvleg. Jeg synes, de pressede Randers. Randers er et mega svært hold at spille mod, især i øjeblikket. Det er det eneste hold, der sådan er, er sammentømret stadig fra tidligere. Um, jeg synes rent faktisk, at AGF havde et fedt udtryk i, i anden halvleg, og jeg synes, det er modigt af David at skifte. Uh, og jeg vil også bare lige sige, for to sæsoner siden, der Øh, Ørnskov stadig spillet Der kommer AGF til Lyngby I fjerde runde Og havde et point De taber i fjerde runde af Superligaen 2-1 I, i Lyngby Har et point, spiller uafgjort i næste mod Sønderjyske Så de har to point i fem kampe Nu har de to point i tre kampe Og de endte med at få bronze i 1920 Jamen, det er Altså det. så, så roligt nu øh, Og jeg synes at der er noget på vej Jeg synes også stadig at vi skal huske på At når profiler ryger ud Så tager det altså bare lidt tid og, og få nogle nye spillere ind, som er lige så gode. Vi hører også det her med, Patrick Mortensen er ude, og det har været AGF's spillestil. Han har været sindssygt vigtig for dem. Ikke kun i målscorerrollen, men også i den måde, AGF har spillet på, fordi de bare har sat lange bolde op på ham, og så er der kommet de her powerspillere bagfra. Nu er det nogle andre ting, der skal implementeres. Kuminowski fik scoret i går, og synes stadig ikke, han viser noget som helst, men nu fik han scoret trods alt for en angriber, og det plejer at betyde noget. Så må det ikke, at, at vi ser ham Øh, få lidt mere selvtillid, øh, og så har man her i Karl ude på Venstre Vingbak, som det var i går, øh, han, ser, han ser også spændende ud, så jeg, jeg synes, der er okay øh, tider for, øh, for AGF, og de her tre midtstopper, som øh, næsten er 6 meter til sammen, <laughs> øh, der er, øh, jeg synes jeg også, der er noget solidt, og så, så elsker jeg stadig deres målmand, fordi jeg synes, han er fremragende, Jesper Hansen, nede i, i buret, forhåbentlig til den måde, som AGF gerne vil spille på, hvor det er lidt mere langs jorden og ikke så mange øh, lange violiner op til Patrick Mortensen. Jeg synes faktisk, det klæder dem, at de prøver øh, at, at spille noget mere. Jeg synes, der var fed bevægelse, fed dynamik på holdet, øh, især i deres anden halvleg i går. Oh, men det, det er også bare svært, når du begynder at spille fodbold. Det, det er bare en, ja. Og AGF er der jo bare ingen tid. Altså der skal du bare levere. Så, så det er også det er svært skifte fra at gå for lange drenge ja. til at lige pludselig skal til at spille noget bagfra. Ingen? Enig. Lad os prøve at tage, så vi ikke lige får kastet Mokari og tn -Sko efter os over for, for Randers af, fordi de gør jo faktisk et fremragende stykke arbejde. Og især Thomas Thomasberg, som I nævner lige før, han har jo fået lavet et solidt hold ud af, ud af Randers nu her. De er ikke mere Leopold og alle de her synonymer, vi har forbundet med, med Randers. Det er solid solidt håndværk, han har, han har gjort. Vinder 2-1 her også. Øhm, vi er nødt til også at kigge, positivt på det, han har lavet. Hvad siger du til, til hans præstation, øh, altså Thomas Bær og Randers generelt? Nå, men det er, det er imponerende. Det er et, et solid jysk der er forfærdeligt svært at spille mod. Øhm, og det kan godt være, at de ikke sprydler og skaber massevis af store chancer, men, men de er bare svært at spille mod. Så, så, øh, men det er måske også det, der som gør, at, at vi ender med at snakke mere IGF, øh, end vi snakker Randers. Det er jo, at det er ikke den der... Det, sådan noget. Det, det er mest sexet, og, og hverken både hold og den måde, Thomas Berg, han agerer ikke negativt omkring det men, det, men der er bare lidt mere farvestrålende over øh, David, der, øh, der både braver på, på sidelinjen, og nogle gange også i pressen. Ikke? Altså, så så øh, der er ingen tvivl om, at, at det, som Thomas for det er, det er dejligt, flot, solidt øh, stykke arbejde, som... Som igen, jeg kan ikke sige, at Anders skulle komme i problemer i den her Superliga. De, de, de skal nok kunne uh, cruise sig, uh, slå, uh, hvad hedder det, arbejde sig til, til en masse sejre. Hvad er det, når, når Ørnskov siger, at de, de er solide og robuste, mm. og de er svære at spille imod? Hvis man sådan skal prøve at forklare det til folk, mm. for det, det hører man jo tit. Ja. Men hvad er det, der er så svært, hvis man skal prøve at dykke lidt ned i, ja måske lidt, jeg ved ikke om taktisk, men sådan, mm. hvad, hvad er det svære at spille mod andre? Først og fremmest så er det jo et, øh, et hold, der kender hinanden, altså, og relationer betyder ekstremt meget i fodbold, både, øh, både når man har bolden, men især også når man ikke har den, at man ved hele tiden, hvor sine marker bevæger sig hen. Og de spiller jo, altså, lad os bare sige, sådan lidt, lidt svensk fire fitter, fitter to <laughs> øh, som, som er jo en, en lidt gammeldags øh, halvkedelig form for fodbold, som, som, ikke, som ikke findes. Specielt mange steder mere. Altså, det er noget mere øh, 4-3-3, 5 2 3-4-3. Vi hører om i øjeblikket. Men Randers spiller den her 4-4-2. Øh, 4-4-1-1, kan du også kalde det. Øhm, og den virker. Og den virker. Ja, altså, og, og så har de nogle øh, sindssygt dygtige spillere, øh, først og fremmest. Men jeg synes også, at øh, deres måde at spille med bolden på, er blevet langt mere seværdigt, end det har været tidligere. Og det skal han have kændt over for, øh, Thomas Bør krødret med gode spillere, der er blevet hentet, så lad os også bare lige give thumbs up til Søren Pedersen, som er sportschef, fordi det er et fremragende job, de har gjort. Jeg synes, de har nogle farlige angribere, altså selv da kammerater han bliver skadet, så ryger to op, og alligevel, så synes jeg, at det fungerer, og det ser ud som om, der er harmoni i klubben og i truppen, og så videre, og den der stemning, den kan man bare fornemme, at de overfører til, øh, til banen. Øhm, så jeg synes, at en, en kedelig 4 4 er faktisk blevet øh, seværdigt at se på, fordi de har nogle fede spillere, der flytter sig ordentligt for hinanden og ser ud som om, at, at de ved lige præcis, hvad deres sidemarker gør. Der var Steffen Jensen ind på, øh, på Twitter. Han spurgte mig, om øh, OB de skulle have taget øh, ham før Sifuentes' Hvortil jeg svarede, at jeg er i tvivl om, Thomas Berg overhovedet vil skifte Randers ud med OB. Og jeg er i tvivl om, ser nogen andre hold, end måske Midtjylland, Brøndby, FCK, som værende det næste skridt, Hvordan, hvad er, Fordi Jeg skal også, hvor hvornår begynder vi at rykke ham videre, fordi han har gjort det så godt. Men hvad er videre for Thomas Berg i Danmark? Fordi hvis han skifter til OB, OB, det er jo vel det, Randers er. Så det er vel bare et skridt til hvis vi snakker de klubber. Større byer, men, men niveaumæssigt lige nu, det samme. Ja, sådan niveau- og resultatmæssigt, ja. Så, men, men, men uden at forklare andre, så er både OB og OB en, en større klub. Øh, og så tror jeg tror også, at han vil få en, en kæmpe opgave i at få løftet begge de klubber op til der, hvor de i hvert fald måske gerne vil være og ser sig selv OB kan ikke være tilfreds med at de i 10 år kun har været i top 6 engang det er jo ikke godt nok for så stor en klub altså, som har hele Fyn at arbejde med så, så det vil være en kæmpe opgave for ham at, at løfte sig til, selv til, til det jeg tror der er der for step for Thomas Berg til at skulle, skulle føre FCK videre hvis det var hvis det, var det. Men jeg er også bare i tvivl, om han så vil, i hovedet vil tage det her, når han har gang i noget så solidt i, i Randers... Øh. Altså det, han har fået ud, det er jo, at han, han havde et prædikat, der var et for ikke meget mere end et ja. år siden. Øh, og, og det er jo, det er jo et røvkedeligt prædikat at få sat på sig som træner. Det synes jeg, han har fået slettet. Det har vi ikke hørt om øh, siden. Men den hang sådan en lille smule ved, fordi han var så... Øh, ja, han var jo lidt et, et, et tudefjæs, når man hørte ham på, på, på tv. Og det tog folk til sig. Den er fuldstændig slettet nu. Um, så jeg tror som sådan, han er, han er klar nok. Uh, der hvor jeg tror måske, at, at folk kigger hen, det er, uh, at Thomas Berg uh, brander han sig selv godt nok. Altså er han stadig den der lidt, uh, lidt, lidt tørre uh, træner, når man hører ham i medier? Altså uh, ham kontra David. David er jo et brand. Altså hvis man skal hente David, så er det et kæmpe brand at hente David. Han er næsten den største stjerne i AGF. Altså og det, det køber og klubberne også? Det køber klubberne også, selvfølgelig gør det det. I Randers. David er den største stjerne, ikke? David er den største stjerne. Ah, ja. øh, og det er Thomas Berg, altså ikke i Randers. Øh, der er det stadig nogle af spillerne, der, der er lidt sjovere at høre på. Erik Marksen osv. Øh, men han er en sindssygt dygtig træner. Øh, og han har i øvrigt øh, det engelske aspekt med også i, i hans træning, så det kan da også godt være, at man skal begynde at kigge udenlands, hvis han engang øh, skal videre. Øh, men han, jeg tror, han mangler det der branding i medierne, at få et navn, hvor man øh, spærer øjnene op, når han siger noget. Fordi det, det gør man stadig ikke rigtigt, når man hører Thomas Berg, synes jeg i hvert fald. Men han kan vel ikke ændre sig særlig meget på, altså på den front. Han er jo, hvem han er nu. Så, så, så spørgsmålet er, om de klubber, der, der vil hende til til, om de vil have den profil, han har. Fordi hvis jeg kigger til FCK, så er Torv heller ikke nogen, øh, nogen ståle eller nogen David Nielsen. Nej. Og det er måske lige præcis det punkt, at FCK'erne savner noget. Ja. At, for at bare lige tage FCK som, som klub, at de vil gerne have en, en større karakter. Men øh, lad os lukke den kamp af, og lige hurtigt inden pausen. Jeg havde faktisk ikke sat det på som et, øh, som et emne, men øh, du nævnte lige tidligere, Bækman, at øh, med Silkeborg og OB, om du havde noget at, at tilføje til den kamp. Du, øh, du sagde, at det, var, at det var lidt vildt, at den Endnu en gang på Silkeborgs vedkommende endte 0-0. Jeg, jeg synes skred... også, det er rigtig vildt, at den er 0-0. Ja, altså... jeg har ikke skrevet noget til den, fordi at, øh, jeg tænkte, altså 0-0, ja. øh, ikke verdens mest sexede kamp. Øh, Silkeborg, altså, det, jeg var ind og set i parken mod, mod FCK. Der spiller de en god gang fodbold. Ja. Nu får de hjemme øh, 0-0 her. Ja. Det er vel bare videre til næste kamp, og se om man kan putte nogen i kassen. Ja, det er det. Øh, og, og selvfølgelig kommer målene på et tidspunkt... Altså, spillerne kan måske godt løbe og tænke, at det, det er vanskeligt, altså, når vi spiller så godt, og så altså, tre gange 0-0. Altså, Silkeborg ja. spiller aldrig 0-0. Altså, øh, øh, så det kan måske sætte sig en lille smule i, i hovederne på nogle af dem, men øh, jeg, jeg tror, Kent er så, eller overbeviser sine spillere om, at, at, at det de gør, det er det rigtige. Og så skal målene skulle nok komme på et eller andet tidspunkt. Så jeg tror egentlig, de er ok tilfredse, selvom det ser lidt kedeligt ud. Jeg ved, at de er godt tilfredse. Du bliver nødt til at kigge lidt tilbage, fordi sidste par gange Selvborg rykket op fra første station til Superligaen, der har de jo kæmpet. Og være bagud ja på pointen virkelig på pointen for de har ikke fået i efter seks kampe for det meste, så for dem at komme op i Superligaen nu, for det var jo beviser, at det ikke var noget åben sig ned bagfra, fordi det med at skabe chancer og skrue mål, altså det er jeg slet ikke tvivl om, det skal de nok komme mm. til, og Silvers udtryk nu i Superligaen den her gang gør, at jeg har et helt andet tilholds Ej, tilholdsforhold, det, det er kæmpe stort af sted, men, men min tro og tiltro til dem, den er meget større den her gang. Øh, fordi jeg synes, det er noget, noget solidt. Og så den her kamp, den ender 0-0, hvor øh, jeg både OB og, og Selborg redder en par på en par gange, og den, den øh, berammer stolpe og sådan noget, så det, det var helt vanvittigt. Men, men for dem at vi have vist i tre kampe nu, at, øh, at de har tre clean sheet, det, det er et voldsomt bedrift. Er, de er ikke bange for, at de ikke skal skabe chancer og score mål, det ved de, de kommer til. Det er ved den angriber, hvis man er, altså, at, man, at man går tre gange fra banen, men, øh, men er i hvert fald som, som Oprykker, så er det et, et, et, en pæn start at få i Superligaen. Og lad os lukke første halvleg af efter en lille skiller, så er vi tilbage med anden halvleg og mere snak om Brøndby Vejle og FCK, der gæstede i Odense. Her i Anhaler, der skal vi snakke lidt om Brøndby mod Vejle og Brøndbys transferstrategi, og så FCK, som altså gæstede Odense, som i sidste uge skibede Victor Fischer afsted. Altså ikke OB, der skibede ham afsted, men FCK. Men lige inden vi springer ud i det, så har vi jo MobilePay som sponsor her. Og så kan jeg godt lige at snakke lidt om, om bødekasser og Ørnsgaard. Nu sidder du og, og Bækman herinde. Rigtig godt ting mig lige at høre dig. Hvem tror du i karrieren, har fået øh, flest bøder af, af dig og Uff, uh, den er tæt. Hvorfor? Det, det tænker jeg jo ikke, den er udefra. Jeg ved Nej, ikke, jamen, det er bare sådan det en... Det er udefra, ja. Ja. men det er minimalt hvad vi har fået, tror jeg. Ja. Når vi ligger i den lave ende. Ja, altså jeg vil sige, der hvor jeg måske fik størst øh, altså sådan, øh, bødemængde, det var, da jeg boede i Norge. Og jeg boede på sådan en lille ø, der hedder Hunvor. Og jeg skulle igennem Stavanger by, og der stod den et stykke ude. Og nogle gange så stod trafikken fuldstændig stille, og så kunne jeg ikke gøre noget, som helst. Så til sidst endte jeg med at købe mig til, at jeg kunne få sådan en, et 5-10 lag slag på at komme øh, for sent. <laughs> <Og> hvorfor, <laughs> hvorfor kunne du ikke køre 10 minutter tidligere? <laughs> det kunne jeg også godt, men øh, det gjorde bare ikke. Hvad <laughs> hedder det, her, det er, <laughs> um, Jamen, det var mere de der situationer der, hvor, hvor trafikken stod stille. Altså, der manglede jeg bare lige de der... Øh, jeg gad ikke at skulle møde op alt, alt, alt for tidligt derude. Øh, for, fordi det var, det var lang nok dagen øh, en gang øh, Så det, der, der, det tror jeg faktisk, det der, jeg betalte mest, fordi jeg havde købt mig til 10. Nures forsinkelse. Så du svarer faktisk også lidt dig selv, at det, du tror, at du har fået flere end begge Nej, det tror jeg ikke. Det kan jeg godt afsløre. Vi <laughs> begge to nikker og siger den anden i hvert fald til alle, jer derude der har gang i noget fodbold på seriøs eller hyggeplan, for den sags skyld. hvis I gerne vil have en en generel app, så hopper da lige ind på mobile pay, hvor I har mobile pay box, hvor I alligevel kan bruge. Altså nu ved jeg ikke hvor du brugte op i i Stavanger hvordan det, om det bliver overført, om det bare var almindeligt, ligesom vi alle andre har gjort, men i hvert fald meget lidt ind på mobile pay box, hvor I kan gennemføre de her betalinger og ja, og få styr på det til alle jer bødekasseformænd derude. Hvis vi hopper tilbage til Superligaen, Vejle, Brøndby, søndag eftermiddag. En øh, fed, fed kulisse, vi havde ude i Nørreskoven. Og en underholdende kamp, som, øh, som endte 2-2. Øh, Bækman, hvad siger du til, ja, til hele kampen, øh, som vi havde i Vejle? Øhm, jeg synes, øh, ja. Øh, enig. fed kulisse, og øh, øh, de der Brøndby-fans må man bare tage den af for igen. Altså, de, de er der bare. Uh, de har jo også et kæmpe opland i Jylland, uh, med, med masser af fans derovre. Uh, så det var vildt fedt at se. Jeg mener, det var 525 dage siden, uh, der sidst var fans på, på stadion. Og det, uh, det kunne man høre. Uh, så det var en fed kulisse. Jeg synes også, det var en fed kamp. Altså, uh, spillerne så ud som om, at, at de elskede, at der var, uh, der var fuldt hus, uh, stort set på Vejle Stadion. Uh, så det var en, en fed kamp. Jeg synes også, det var et veilehold hold som er begyndt at ligne et hold, som øh, er svære at spille imod. Øh, det her et Falk-koncept øh, kender jeg jo også, øh, sådan rimelig engående. Øh, og det tager lidt tid at, øh, at finde ud af for spillerne lige præcis, hvad det er, man skal i de forskellige situationer, men det så, det så fornuftigt ud. Øh, der, hvor Vejle virkelig har nogle udfordringer stadig, det er stadig lidt i det defensive, men specielt på deres standardsituationer. Altså, de havde en helt frygtelig sæson sidste år, hvis man kigger på deres standardsituationer. Øh, 29 mål, hvis vi tager det hele, inklusiv straffespark, lukkede de ind efter standarder sidste år, ud af 53. Det er en, en procentvis <laughs> på, på 54 procent, cirka deromkring. Hvad skyld, hvordan kan det være, at det, fordi det lyder ikke til... Altså det kan godt være, at det er tilfældigt i én sæson, mm. men hvis det er 54%, som du siger, ja. det lyder alt for meget til, at det bare skulle være uheldigt i den sæson. Yes, og nu har så også taget straffespark væk, og der var væk mange imod øh, Vejle sidste år. Øhm, så, så det er jo sådan lidt øh, fluffy at tage straffespark med, men det har jeg altså gjort i den her øh, mini-analyse, der, der er blevet lavet. Øhm, men vi ser det også i går, at det er der, de lukker et mål ind. Øh, faktisk i vejle gode periode, score Brøndby ud af ingenting lige pludselig efter en standard situation og tæt på at gøre det i overtiden også, hvor Rostad rammer stolpen. Så der er i hvert fald et punkt der, som de skal have forbedret markant, hvis ikke de skal ligge nede, hvor det ikke er specielt sjovt igen. Men jeg synes, deres stil og deres spillere ser ud som om, at de er kommet ind i konceptet, og de har nogle helt vildt farlige offensive spillere, som kan gøre ondt. I øvrigt også mod et Brøndby-forsvar, hvor jeg har sagt tidligere, at de mangler magsø, Der bliver scoret på to høje indlæg. Det så man stort set ikke sidste år, fordi magsø, han var en magtdemonstration inde i feltet til at stå og klire bolde. Og nu er der altså kommet lidt usikkerhed, specielt det første mål, hvor uh, uh, Gammelby ender med at bytte plads med, uh, jeg tror det er Rosted, uh, ude på højesiden, hvor, hvor Gammelby kommer ind i, i, i midterforsvaret og simpelthen ikke ser, hvad der sker i ryggen på ham. Og igen på, på mål nummer to, hvor der bliver slået en høj bold ind til Fagir. Det, det, det er simpelthen for, for nemt, og det var Brøndby helt vildt gode til at afvise sidste år. Og der har de altså udfordringer, Brøndby. Og jeg ser også, hvis ikke de får en markant spiller ind, eller to i det forsvar, så, så tror jeg, at Brøndby får problemer i år med at, at afværge mål, simpelthen fordi jeg synes, der var optræk til, til mange øh, usikkerhedsmomenter i deres øh, forsvarsdel, og det tror jeg også, at det Niels Frederiksen var ude og sige efter kampen, at det var okay på bolden, det var begge hold, men der var godt nok også huller defensivt på begge mandskaber. Men lad os bare tage fat i, i Brøndby, de, har jo, de er jo solgt ud i den her sæson, hvor store profiler de er rådret af sted. altså nede på kassen der er Marvin Schäbe Æh, Jesper Lindstrøm er røret, Anthony Jung. Og nu, øh, nu rører Maxø også højst sandsynligt til, til russisk fodbold og, og råstof. Det er altså kernen, man har fjernet på det her klub, øh, i, i klubben. Og øh, hvis man fjerner kernen i alle andre klubber, jamen, så vil man også se, at, at, at båden den, den, øh, den rokker lidt. Hvad synes du, Ørnsko, om det her med, at man har valgt at sælge ud på den her måde, uden at man endnu har valgt at få det, ja, det helt store den anden vej? Jamen, jeg synes, det Lidt ærgerligt øh, forstået på den måde, at jeg har forstået til, hvorfor de har øh, sendt nogle spillere afsted, og det, den, den del, den, den, den skal de, de skal også øh, sælge, når de kan få en topmønt for en spiller. Så den del, den synes jeg var fint. Så bare er det lidt en skam, at de ikke, øh, når de trods alt i så lang tid har vidst, at de mistede den del spillere, ikke har været lidt mere på forkant med, med at få nogle spillere ind, så det ikke bliver så haltende. Det er, altså jeg synes, det er at Brøndby vinder guld øh, for første gang. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Og så, så, øh, altså, så, så snakker vi ikke engang sådan rigtigt om det nu her bagefter, her bag at de øh, skal være guldaspiranter, og vi håber på, at de kommer med i Europa. Det er ikke fordi, jeg siger, at de skal købe et helt nyt hold, øh, for, for de, skal de, ikke, de skal bygge videre på det, de har gjort. Men jeg synes bare, at de er i gang med, at de nu, i stedet for at skal bygge videre og bygge ovenpå. Jamen, lige nu der kæmper vi med at få dem tilbage, bare til nærmest på, på det niveau, de havde, da de altså, gik på sommerferie. Øh, og Fjerner du de tre, slags fire bærste, så skal det være usikkert, det er også det, man har set. Altså det, det, det har det været en åben sig, og Gamleby by, der er inde, inde i midterforsvaret og glemmer, og han skal dække op, når han er derinde. Altså det, det er sådan, sådan det meget, meget dumme fejl, og ligestandet som når Bækman sidder og snakker omkring, at halvdelen af målene, der er gået ind mod Vejle, så er det svært at skaffe sejre, fordi hvis du hele tiden er bag på point på den, den front, og det er lidt det samme med, med Brøndby nu her, altså at begge hold to mål i går, at de kunne have flere, men, men det er bare svært, hvis du skal til at vinde to, tre, øh, eller skal score tre, fire mål for at kunne vinde, altså så, så bliver det bare svært. Jamen burde, burde CV og, og Brøndby generelt have ventet og se, hvordan man havde klaret sig i Europa, før man havde... Øh reageret, for nu siger jeg Ørnskov, at man, ikke, man behøver ikke nødvendigvis at købe et helt nyt hold, men man behøver heller ikke nødvendigvis at sælge et helt hold. Så hvad, hvad skulle jeg gjort? Eller, eller er det okay, at man maxer på salgene, mens, mens altså smider, mens hjernen er varmt? Ja, der er jeg enig med Ørnskov. Altså, hvis man kan få øh, 52-55 millioner for, for Lindstrøm, så synes jeg, det er fair nok at sende dem videre. Øh, Magtsø havde åbenbart en frikøbsklausul, det er også svært at gøre noget ved, når en, en spiller gerne vil videre. Så skulle man forlænge ham og, og slet klausulen, inden alt det her kunne, øh, kunne ske. Men det var sikkert også kalkuleret, mm. øh, når man kunne se, at han havde en, en klausul, hvor han kunne komme ud. Øhm, øh, Jung og, og, og Svæbe og, Hermanson og, og så videre, øh, de havde udløb. Altså, det, det kan man ikke gøre så meget ved. Jeg ved også, at de har prøvet at gå øh, forholdsvis langt for i hvert fald Jung og få ham til at forlænge. Øhm, øh, så der skulle man måske have handlet tidligere, og det skal jeg jo ikke sidde og sige her, at de ikke har prøvet på. Jeg siger bare, at det er rigtig, rigtig mange profiler fra et mesterskabshold, øh, der forsvinder, øh, uden der kommer noget ind. Nu kommer der en ung svensker, Rasmus Wikstrøm, som øh, lader os øh, håbe fra Brøndby, at det er en solid mand at, at sætte ind i forsvaret. Øh, men, men det er jo sådan stadig et ubekendt blad. Øh, manden er 20 år øh, har ikke prøvet det, det helt store i hans karriere indtil videre. Så det er jo ikke sådan en sikker mand, hvor man tænker, okay, det her, det, det er manden, der gør, at der kommer styr på forsvaret. Øhm, det kan vi håbe på. Øhm, men jeg, jeg synes også, det er ærgerligt, at, at, at det er et hold, der ser øhm, lidt shaky ud i forhold til, at de også skal ud og, og forsvare Danmark i Europa og forhåbentlig lave et resultat, der kan sende dem i Champions League. Altså Brøndby Champions League, det vil alle da se. Altså hele Danmark har da lyst til at se Brøndby Champions League. Jeg tror bare ikke på det, øh, hvis ikke der kommer markante forstærkninger ind, øh, inden at, øh, at Brøndby skal i Europa. Øh, har de solgt ud på har, har de solgt ud, som det ser lige ud lige nu på Europa? Der er stadigvæk øh, tid til, så de kan hente. Ja, jeg, altså jeg, jeg, jeg Øjblikspillet så ja, så har de. ja. ja. Enig. Øh, der, der har jeg ikke den store tiltro til, at de kan lave et godt resultat i Europa. Øh, de får selvfølgelig et gruppespil, øh, og, og det er sådan set fint nok. Men man, man der da gerne giver det chancen øh, for at, at komme hele vejen i Champions League, øh, som er det største, og det, øh, det tror jeg ikke rigtigt på, som det ser ud lige nu. Jamen, de har jo fået en masse penge ind, både via salg, men også det, at man, man ved, at man kommer i Europa. Og de penge, de skal vel bruges på hente til startelveren, og ikke kun til, til, til bredden. Altså, før hentede de jo også... Øh, unge spillere skal vel suppleres op af, af spillere, der kan gå direkte ind i startelveren. Hvor, hvor har Brømby brug for øh, forstærkninger? Jamen, jeg synes lidt over det hele, men for mig er det, er det det forsvar, for det forsvar var det, der gav dem guld sidst, og det var der alderen var, det er ikke fordi alderen behøver at være bedre end ungdom øh, på, på nogen måde, men man kunne bare se det der hold, og de der spillere havde spillet sammen lang tid, og, øh, og da Maxi kom ind, så var det ligesom om, så fuldt endte den der trebakkede, der var nede bagved, og, og, og det er der, jeg synes, at de, de, de kommer længst, hvis de får købt så ind til noget lidt mere, i hvert fald noget, som vi sidder og skal sige, hvad I ved eneste uge? Det var fandme godt arbejde, det var godt arbejde. Lige stand, som vi har siddet og snakket omkring med Maxø. Det, det er der, jeg synes, de skal virkelig bruge nogle af deres penge på for at sørge for. Fordi de her mange dygtige offensive unge spillere, som et eller andet sted, jeg er sikker på at nok skal blomstre, uh, Kolo og Sjelmarni. Nu når de får noget tid, uh, nu, når Lindstrøm er væk, så, så tror jeg, på den måde skal de nok kunne lukke det hul. Uh, men det defensivt, der synes jeg, der er, der, er, der, er, der er virkelig, virkelig store huller. Så hvordan ser du, Bækman, hvis vi skal runde af på Brøndby øh, til videre nu her, starten af Superligaen i forhold til, ja, Superligaen? Der kan ske mange ting. Du nævnte selv det der med AGF og et point, men, øh, men Brøndby lige nu, top tre hold i, i Superligaen, det er vel lige så stor sandsynlighed for, at de bliver det som så som, som mange andre hold? Ja, yeah. øh, og lige nu, altså de er jo stadig ikke tabt. Altså, ja, det skal vi huske jo. Det skal vi lige huske ja. på. Øh, så de er stadig svære at slå Øhm, øh, man kan sige, de har mødt AGF, de har mødt Viborg, øh, og så mødt de Vejle i går Så det er jo ikke fordi, de har mødt øh, toppen af poppen endnu øhm, De var måske en lille smule heldige også med at få et kryds i den første mod øh, AGF Som er nok den, den sværste modstander, de har haft indtil videre øhm, Så altså, jeg tror stadig nok, at Brøndby skal blande sig men jeg tror også, der sidder rigtig, rigtig mange Brøndby-fans derude og håber at der virkelig, der kommer en eller anden transfer, som giver dem noget ro. Og det er, som Jørgensgaard siger, i de bagerste geleder, at man skal starte, og så kan man sige, at deres offensive spil, det er jo stadig okay med Hitlund og Pavlovic, selvom Pavlovic ser lidt uskarp ud. Så synes jeg stadig, at han har noget, noget kvalitet og noget international øh, styrke på sin krop. Øh, og uger øh, kan selvfølgelig med sin fart stadig gøre skade. Øhm, men, men, men det forsvar, der bliver simpelthen nødt til at, at, at ske et eller andet. Øh, og jeg synes faktisk første det var da de skiftede lidt formation i går, og øh, Burkhardt kom op på, på midtbanen, hvor han faktisk hører til, mm -hmm. Uh, der synes jeg, der er sket en lille smule med Brøndby. Uh, så jeg er ikke ude i at sige, at de, de skal ændre formation eller noget. Det, uh, det har de meget bedre styr på, end jeg har ude i Brøndby, for de træner dem hver dag. Uh, men jeg synes, der er sket et eller andet med deres hold, efter de skiftede og, og satte spilleren derhen, hvor de faktisk hører til. De har FCK i, i parken på søndag. Hvad, uh, hvad, hvad, hvad bliver det for en kamp, tror du, det er, Vi kommer til FCK lige om lidt, men uh, de har jo også været lidt uh, vaklende i, i deres start ender så godt nok sikkert over OB, men hvad tror du, det bliver for en kamp? Den er altid præget af noget andet også. Ej, det lige det, det. Altså, de der kampe har altså et eget liv, så, så, så det, det, det, det sådan sletter det hele, og til gengæld, så klæder det Superligaen af, at vi får et derby, som som forhåbentlig er med fulde fuld dør og fuld rulle, man kunne høre. Altså... Den, hvad det, den opbakning, der både var for, for Brøndby side, men også OB og FCK, som vi kommer til lige om lidt, altså, det var bare fedt at høre og se, at der var mennesker på stadion igen. Det er det, jo det, det, fodbold kan. Altså, det er det, det liv, der Vi glæder os til, til den kamp, og lad os hoppe videre til, til Odense, hvor ja, kan man sige, rundens store kamp foregik, der det er jo 18-kampen søndag, hvor OB tog mod FCK. Og efter sidste uges skuffende det hjemme mod Silkeborg, så lykkedes det endelig for, for FCK at vinde i Odense, da de, da de kom derfra med, med en 2-0-sejr. Så vi noget? Jeg, jeg, jeg synes, det, vi så de første 20-25 minutter fra, fra FCK, det var noget af det, måske for store at sige, det bedste, vi har set under to, men det var ret godt. Ja. Så vi noget af det, sådan, det vi forventer af FCK i, i, i søndags? Ja, det synes jeg altså, Jeg synes også, vi har været en del efter, FCK, øh, spillemæssigt og udtryksmæssigt. Med rette. Med rette. Ja. Øh, og jeg synes også, at øh, der bliver snakket rigtig meget om øh, op og hvad ser man fra, øh, fra hans hold. Øh, nu, øh, da jeg så dem i går, så synes jeg faktisk også, at der skal sendes roser mod øh, trænerteamet, fordi det har været en meget, meget vanskelig periode. Det har været... Øh, der har været missyge trængere. det er ikke sjovt at høre som, som træner, men jeg synes rent faktisk, at den måde, de fik sat dem op på i går, der var noget energi, og øh, så kan vi sige, øh, skal alt øh, hele tiden handle om øh, trænerne? Øh, det synes jeg jo ikke, det skal. Jeg synes også, at man må kigge lidt på, at der er ingen FCK-spillere, der som sådan virkelig har brændt banen af. Altså, og der har de også et ansvar, spillerne. Det synes jeg helt klart, de har. Men jeg synes, den måde Torup fik sat spillerne op på i går, der skal Roser den vej, fordi der var noget af det FCK, som jeg havde savnet. Der var noget øh, energi, der var noget løbevilighed. Øh, der var nogen, der øh, spillede for logoet på trøjen. Øh, og så var der sådan lidt det gamle FCK i nogle af deres mønstre, øh, specielt øh, mål nummer to, hvor vi ser det her, de her overlap fra Bucks, som jeg har savnet helt ekstremt meget kommer fra Darami et overlap til Victor Christiansen og et chip på bag bagerst altså til den modsatte bak. Og som jeg har, som jeg har sagt lidt i, i de her udsendelser tidligere, så synes jeg, jeg ser en eller anden form for tendens på, at, at baks i, i fodbold Europa eller verden i øjeblikket, at de bliver mere og mere pointspillere for deres hold. Og det ser vi jo tydeligt i går. Altså indlæg fra den ene bak og afslutning fra den anden bak. Både assist og mål fra, fra baksene, og det, det har jeg savnet ved FCK. Der var virkelig noget flow over deres spil i mange sekvenser, specielt den første 25-30 minutter, som du siger. Der var noget af det FCK, som jeg havde savnet, hvor der virkelig var noget flow i deres spil, og, og det her med vind og, og vildtjek. Der spiller på toppen, lad os bare sige, Vind en lille smule bag, Vildtjek stadig som, som en 10'er. Øh, men det synes jeg også godt, at man kunne se, at der var et... Øh, øh, måske ikke for første gang, men, men sådan tydeligt et, øh, et samarbejde, der fungerede bedre, end det havde gjort tidligere. Prøv lige at forklare til, til serietrænerne derude, fordi de vil jo sige der må aldrig komme to baks med op, mm. op i feltet. Og især ikke, når man spiller altså, med en fire mm. Men de spiller jo med en fire Det er Viktor Christiansen, der ligger det ind over, og det er Kevin Dix, der er helt inde i feltet. Ja. Hvorfor, hvordan ender man i sådan en situation? Fordi hvis han ikke scorer, hvad er der så den anden vej? Er det så fordi, at og, og de andre, de går ned og kan derfor Ja, fordi øh, når, når man tager sin baks med op, øh, begge to, så er der jo også noget, der er populært set hedder et restforsvar. Det skal jo også være på plads, når man angriber med, med begge baks. Øhm. Der er nogen, der bruger deres baks i et restforsvar Altså det her med at, at tage imod Hvis der kommer en omstilling den anden vej øh, Og øh, der, der, der ligger måske to midtstopper Tilbage, og så Seka som måske er den Mest holdende af, af Ham og Falk øh, Så der ligger stadig Et, et restforsvar med tre stærke øh, Spillere, som kan tage imod Hvis det nu ikke skulle lykkes øh, for dem øh, øh, At lave en chance Eller et mål, og øh, skulle tage imod En omstilling den anden vej så når begge baks angriber, så kræver det bare, at der er et restforsvar, der på plads, og øh, det kunne jeg ikke se på tv-billederne, hvordan de havde sat op, men det kunne være en af løsningerne, at den holdende midtbane, han bliver i et restforsvar sammen med de to midtstopper. Men også bare det, at de tør og gør det, og det er jo lige præcis det her FCK gamle dage, at, at de føler, at de kan sgu de her ting her, og det er, mm. det, det er fedt at se, men hvorfor, Ørnskov, Hvorfor øh, nu kommer energien af sig selv på, på søndag, når vi skal møde Brøndby, som du snakkede om, men i sidste uge mod Silkeborg, der mangler de fart, fantasi, og den har de så i Odense. Hvorfor er det, de ikke kan, jeg kan man sige, overføre det fra kamp til kamp og være mere kontinuerlige? Jeg synes også, man skal kigge lidt ned over det, fordi da jeg lige så startopstillingen mod dem i går, så tænkte jeg, at det var alligevel altså lidt... Det, altså, FCK lidt tungt holdt, med nogle store drenge, har meget ens typer, både med Sikker Stage, og så øh, Lea, som egentlig startede ude. Altså, de, de, øh, det er jo derfor, Baksene, de er jo kommet så meget i spil fra FCK, og de har fået noget fart, og specielt i ham, det er ikke så ham, Christiansen, som kom godt rundt om. Altså, i sådan kamp i går, så var det, så var det sådan det gamle øh, FCK, med to store midter, eller ved jeg, det er angriber, der skal, der skal eje boksen, og så skal de komme, komme, komme rundt om. Det er jo sådan et øh, grønkager, øh, i de det er måske for voldsomt at køre den op på det niveau, men det var du ved, ham ind i banen, og så Christiansen rundt om, og så det, det, det kan man huske fra, fra gammel dag så, så, så derfor når de så møder Silber så, når de så ikke rigtig lykkes med at dem som egentlig skal, skal skabe chancerne så, så bliver det lidt tungt og lidt, lidt kedeligt på den måde ikke? og så har de stage på, på kanten altså han er jo ikke en udpræget kandspiller Uh, selvom han har spillet den før for FCK i, måske i mangel af, af bedre men han er bare en holdspiller altså uh, han <coughs> han brænder banen af med sin løbemeter og sin uh, villighed osv så, um, så lige nu der tror jeg faktisk at det er den bedste løsning at, at spille stage ude på, uh, på en kant så der bliver plads til Dix fordi Dix er jo en der har ild i røven og er over det hele uh, og når der så samtidig kommer et output både med en, uh, en assist og et mål fra Dix i går Jamen, så har han frihed til at gå, fordi han ved, at Stage han nok skal tage det i returløb, hvis Dix, han er for højt oppe nogle gange. Så skal Stage nok klare det for ham. Øhm, og det er jo ikke fordi, at Stage er den mest finurlige øh, kandspiller, der findes øh, tværtimod. Øh, men så har han bare nogle andre kvaliteter, og så har de Darami over på den anden kant, som, øh, som er helt exceptionelt god, synes jeg. Mand-mand, øh, øh, og øh, er virkelig, virkelig øh, øh, udfordrende og spændende. Så jeg håber, at de kan holde på Darami. Øh, om, øh, om Stage så er den fremtidige spiller for FCK, det kan jeg tvivle lidt mere på øh, Men lige nu Så er det nok den bedste løsning For FCK Også fordi Stage i går var ham der løb dybt for dem Han var mm. den eneste spiller der løb dybt for den. Øh, og øh, så kan det godt være at han ikke dribler forbi øh, Ret mange spillere Han dribler nok heller ikke ud af hvad hedder det, Telefonboksen hvis de står en to tre 3 mennesker der Men med det hold som øh, FCK sat på banen. Altså, Vitek og Jonas Svendt løber ikke dybt. Så der er bare nogen, der er nødt til at løbe dybt. Og den rolle, den tog han på sig i går. Og det var en masse, masse hårmeter. han fik løbet Og det var alt andet end en klassisk kandspiller, men han udfører rollen godt. Mm. Det er en fed spiller, fordi jeg spillede mod ham i 2. division i Brabrand. Og så jo aldrig nogensinde en spiller, der nødvendigvis skulle ende i FCK. Ikke engang i AGF, tænkte jeg. Øh, så det er nogle flotte skridt, han har taget øh, i den retning, øh, en anden spiller, der til gengæld ikke har lavet det, det samme skridt her i FCK, det er så Victor Fischer, som FCK de, de skibede afsted til Antwerpen i, i Belgien, hvor Brian Priske faktisk også lige er kommet til. Det er blevet til 120 kampe for FCK, 29 mål og 44 assist. Og derudover så har han faktisk været skadet i 188 dage, øh, hvis man lægger det hele sammen i FCK, hvor blandt andet corona også tæller med. Dog var det en lille del det er en spiller, nu er det også et emne, jeg tager med, øh, som har fyldt meget i superligaen både på banen, især hans gode start, men også uden for banen, fordi han har været den her sprudlende karakter. Hvad er sådan kort om, øh, om Victor Vazier i hans tid i, i Superliganen? Øhm, jeg synes jo, at han startede med at brænde superligaen fuldstændig af. Altså, der virkede det som om, at øh, det bare var et match made in heaven, at han skulle hjem til FCK, øhm Derfra, fra hans øh, skade til, øh, til nu, der synes jeg slet ikke, at man har set noget, der minder om en klassespiller, øh, og øh, vi var også lidt inde på det sidste uge, hvor vi snakkede Victor Fischer, og øh, hvor jeg var øh, måske også en lille smule hård i, i min kritik, øh, og det synes jeg også, jeg var med rette, hvis jeg kigger på det fodboldmæssige, ja. øh, men, men øh, Victor Fischer er jo en, der skiller vandene, og det kan vi jo godt lide. Altså enten så øh, hader man ham, eller så elsker man ham. Der er nærmest ikke noget øh, midt imellem, tænker jeg, når man kigger på fodbold Danmark. Men han har jo givet helt vildt meget kulør til, øh, til Superligaen med hans måde at være på. Fordi øh, øh, fodbold øh, i, i Danmark og i verden i øvrigt også, altså det handler jo om følelser. Og når Victor Fischer er med, så er der følelser fra begge lejre. Altså øh, alle udebanefans, de elsker at have ham, og alle øh, FCK-fans, de elsker ham bare. Fuldstændig... Øh, Øh, sådan, øh, øh, det kærlighedsforhold, som bare har været der fra dag et, fordi han giver så meget øh, af sig selv. Han er fantastisk i, i, i medierne, øh, siger nogle kontroversielle ting, og så kan man øh, lide det eller, eller ej. Men jeg synes, det var fedt at have en karakter, som, øh, som øh, viser så meget af sig selv, øh, viser følelser. Øh, så jeg synes, han har givet Superligaen rigtig, rigtig meget, øh, men hans fodboldmæssige kvaliteter... Øh, efter hans skade, lad os bare sige det, fordi det var ligesom en periode før og en periode efter hans langvarige skade. Det har ikke været på et niveau, der har været FCK værdigt, synes jeg. Så jeg synes, det var det rigtige at skibbe af med. Og jeg ved også, at det er en, en, en spiller, som fylder meget, hvis ikke han får lov at, at blomstre på fodboldbanen. Så jeg synes, det er det rigtige valg for begge parter, at han skulle videre. Men vi kommer til at savne en, en, en profil i Superliganen. Specielt i medierne, altså fordi det der, han måske har shinet mest efter, han Ja, og man nævnte tidligere det her med Thomas Thomasberg. Man kører jo også det, der er uden for banen, og når man får Victor Fischer, så får man jo måske meget mere uden for banen, end man har fået på banen. Du nævner sådan det her med, at ja, Superligaen kommer til at savne. Kommer du til at savne ham, øh, Ørnskov? Jamen, måske ligesom meget på banen, men også i, i mediebilledet. Ja, det, det gør jeg altså for... For alle skyld, så havde det været meget bedre, at han præsterede på banen. Fordi så, så har vi virkelig haft en profil. Det er lidt en skam, når det er, man har med et stort spiller som, som man ved kan en masse ting, som egentlig fylder mest udenfor. Øh, altså, der er ikke noget federe end dem, der både kan, kan præstere på banen og, og udenfor. banen. Så øh, for hans egen skyld, for at få gang hans egen karriere, så er det, det helt rigtigt at skifte videre. Øh, men øh, en, øh, en Victor Fischer, der... Der, der viser, hvad han kan. Det er, det er en spiller, der hører til i Superliga. Men var han en større medieperson, end han var en, fod, en god hovedspiller? Nej, ikke til at starte på, men han endte med at blive det. Uh, og, det og er det, var, der, er det ikke ja, der, hvor den sådan ja. lidt, uh, hvad skal man sige, kæden lidt uh, brydes? Eller, jeg jo, jo ja, men jeg forstår godt, at et eller andet sted så det, det, det bliver det en skam, når, når det, det, det er uden for banen, man snakker om hele tiden. Uh, og det var måske også sådan, det, der var hans problem, det var, at han var kommet så højt, uh, i, I hierarkiet, både i FCK og øh, ja, i, i medie Danmark og var det blevet lidt en darling. Og når han så ikke rigtig præs præsterer på banen, jamen så det, som om, så kæmpede han måske lidt hårdere udenfor, for at stadig kunne be, øh, beholde det, det der, øh, han havde bygget sig selv op til at, at være. Så det det, jeg håber meget for ham, at han får, får gang i karrieren igen. Ikke? Jeg har lidt det der med, ligesom i Slateren, at du må snakke alt det, du vil udenfor banen, og, og være så høj. Hvis man som Zlatan har leveret år efter år, så synes jeg, at det er fedt, at han fortsætter, selvom der er så mange, der er imod ham. Og det er lidt der, hvor jeg havde den ved Fischer, at, at han var begyndt at blive fortsat med at være kæk, men resultaterne på banen var ikke, var ikke de samme. Men Beckman for at af, tror du, at han øh, kan få sin karriere sådan lidt tilbage igen? Han ryger til en belgisk liga, som anses for at være bedre end den danske. Holdet han kommer til, det er dårligere end FCK, men tror du, at han kan få det tilbage igen? Og få det et sidste? Ud af sin øh, karriere? Jeg håber det inderligt. Altså det gør jeg, fordi jeg stadig husker, øh, da han kom til Superligaen, hvor meget han brændte den af. Hvor god en spiller han, øh, han var. Det håber jeg virkelig, at han kan finde igen. Han startede i øvrigt i går i, øh, i antværtskamp mod øh, Kortrijk, øh, som de endte med at tabe, øh, desværre. Men øh, det håber jeg virkelig. Nu kommer han også ned til en træner, som, som allerede kender ham godt, øh, Brian Prisky. Så jeg håber det virkelig, om han gør det, det må, det må tiden vise, fordi øh, øh, det han har vist det seneste stykke tid, det, det viser jo ikke, at han kan komme til en liga, der måske er bedre, øh, hvor der er bedre hold. Øh, så han skal virkelig øh, steppe op, men jeg håber for alt i verden, at han kan komme tilbage på det niveau, som vi stadig alle sammen kan huske, han havde. Problem, Problemet for ham i FCK var jo også et eller andet sted, at han skulle præstere fra et 1. Ay. Det gjorde han, han kom til, men efter han kom tilbage i skaden, han ikke gjort det. Han har behov for en del kamp, han har behov for at få noget selvtillid for at kunne komme tilbage på den hylde, hvor han egentlig hører til. Og det håber jeg på, at det kan lykkes dernede, som ligegang er nok bedre end dansk, men jeg er ikke sikker på, at han hedder, det, øh, føler, at den klub, han kom til, er bedre end hvor han kom fra. Så det gør måske, at han kan få lov at komme op og føle sig som en vigtig spiller igen. Det tror jeg ikke, han jeg ud af til, fik han snakket sig selv til, at være den mest vigtige spiller. Men han var det jo ikke, jo. Så den der med at egentlig føle, at man er en vigtig spiller for et hold igen, det kan være, han får det der, som kan gøre, at han kan få den sidste boost til, at kan komme tilbage. Nu har han selvfølgelig været en del af det her Ståle Solbakken-hold, eller FCK-hold under Ståle, og hele den her, alle de problemer, der har været. Men han har også lidt, lidt under at han har været i FCK i en tid, hvor det ikke lige frem har kørt. Altså, det er det, der også har fået hans karriere til at, til at dykke. Nu siger nej, jeg selvfølgelig, at han også været en del af det. det, det altså, når, når som selv sammenlignet det med, med Slartan, Slartan har også kommet til nogle, nogle hold, som var kæmpe store, som var lidt i problemer. Altså, så så, så der, der, der synes jeg ikke, at man så kan sige, at man er den største, og så samtidig lider af det. Så må du løfte. Okay. Øh, og, og det synes jeg bare ikke, han har lykkes med. Så, så nej, det, det, det, det synes jeg ikke, han har lidt med. Der har han tværtimod skulle være ham, der skulle... Æh, løfter ejeholdet. Han har forsøgt, han har bare ikke lykkes med det. Så er det nogle gange, men øh, vi krydser fingre for Victor Fischer, at han øh, kan få succes i det belgiske. Og så har vi også nået til øh, vejs ende for den her udsendelse. Tak til øh, jer to, Beckmann og Ørnskov. På næste mandag, der øh, sidder Mikkel Beckmann og jeg her i studiet igen, hvor vi blandt andet skal snakke om, øh, om det store derby, og der får vi besøg af Benny Gall, hvor vi er klar til at nørde super som altid. Så til alle jer, der har lyttet med, så hører vi ved.